فتح پیاد ولری دا اقرأ اسلامی که ست مرکز دا قصخانی بازار شاعتا ایک کباری بازار پی خار د شمس رحمن وحیدی دکان نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع افرمال چه ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شروع انفوسنا و من سیعات اعمالنا من اهلی اللہ فلا مضل للا و من اضلل فلا حالی واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد. بي ما بعد الذي ارسل له خبر الكاهن ندوه تبييرت جاءني على كريماك قالوا خبر بيتوقا قالوا تذاخذ بويرا وجيرى وابقا بس قد رمزلوا تبيرا نديزيما دويلي تش لقد سمعت قول الكهنه ما لكاهن خبر ما يريدي وقول السحره ساهرانا يريدي وقول الشعراء دا شاعران خبر اما اولیده لیلی شاعته ما قوله لیلیلی از ما شرطه پیکر کوئی و قول الشعران دا شاعران خبر اما فما سمعت نسل کلماتی هاولاده دی خبر بشان خبر اما اولیده لیلیلی لقد بلغن قانوس البحر داقو دون بلغتا کهیلی دون اگر خلقه کماله نبخبره مزر پویده وش من کمان نشده قرآن و هدیث پا کمالاته من نبخوی نه پڅ کې کله کمان نی نه پدې کمالات نه پوي من جیا کمالات نشته به دې کمالات نه پوي دا وحی چې دغه دون شي کلمې دي چې دا لا قرآن نه دی حدیث دی دغه د دریاب جوا والو ترسه لکه د دریاب څومره جوا دغه کمدې کومه جواي معنی پرتي دي دا چې د کوبا یوګل اسلام راک الله عزت واسباعت کوم زه مسلمانم او تپریشته الله یې معنی ستاره او فطرتي برابر کو خلکو لګر ور لیکن کله چې حق نو حق ته ترسبه برابر شنه بالکل تچ نا باټري خبرې دا ورو تک دي لار ختم شو ده د پطرڅې سمې حدیثه یې پس هم سمې پطر بده سمې او شبدویہ به مثال به پر وکم او رسوبه کې غستاڅه الله رب عزت اراده و ترسیل به وکيو اغه حق او عدل دسه پتر جوړي الانتجا ال الله الله ته التجاء کوله او الماسائب العظيمه راغ مسبتونه راته که دیسه په تې جوړي دا اجمالي نه دا خبره کمنه یره شو به تا صورت ویو زه به دې وزه هتو کوم ان شاء الله تعالی د دې دری خبر دی څه که تره جوړي نو که ترده چې د سلیف الله استعداد چولی او خلکه ګډوډ کوي خدا حق چوتا به شنه دواره په ترڅ را پچی نو دا غزر کې روان واله پیدائش یو حدیث کې د امر هغه د تطهینې غنوی یو صحابي دی و دا راغی دا د خپل علاقه مشرک نو چې کله راته مکه مو کرامت نو د مشرکان مخ ته وروتهل تاسو خلانو کې اندې شو وخت کې موقینه پیدا کړئ د موقینه پیدا کولو سره دا شربار نشته د دین بیر اساس او ميلاد شي من براوړي علاقه کې برادره شر پیدا شي مزی به مخینه دغې نه ولا ده لارې داس نو دې او سره او دا د دې کرامو او مخکې به د نه کرام ولا و ځکه د نبی په خلاف کې د غډر او احترام او کاو داس چې ته خو مشر او سیدي او دا و دا مخکې دې چې داخل کړو دا خبره متوقع راځي ته د کوم په د علاقه کې او سره په د شعر او شعر جوړ کړل او په سې دې او دا نبی سره سم یې څينه اوسه کېدله ټول خبره شي وکړه او دغه یو مشه سره عزت من تا به په سې کې او تا کمون په سې نو ما ماته دون خبرې وو کدونې چې په ورګو می کې ما دا رکیو کدلی دا ما هیڅ می کې خبراله چې داسې یوې خبرې وانه ورماشل دابا ځخې د غلات داوک کنده شي دا, دا, دا هلي حق خلق داسې بدنام خارکی کینې چې دا خو بس ته سقوارد دي وریا کار دي او دیوب دینم خرابې او د ایمانانو بيزتين کوي د اولیون کوي د هرڅه کې بيدینه کوي دون به دې شي د تاریخي ابروزته موریسه براغلو او د مخالفینو سره ما ته تا باळे سره اغله او ته بايان هستاس نو چې تا بیان شو غوړم د 500 د شکل تمه موندې سره بدل لګي دا چې له دا سره کوي الله ما ته دا یو څه کړم دا خبرې اوسه راکمن راکړي ډېرې کې چولې چولې نو دا شکل څه شي بدل لګي خبرې په بدل په دا وې زمزه د حرام تر عالم ثواب میکاوه چې نو ویل زنه بیا درس هم په منځبان ولر قران یې ویاو نو ممه په وګونی یبوته کې په من کېفوده چې خبره وانه ور دا نه چې پاره شو ما کله راناسونه م نه زره که دا خبره ته راشه چې له ته او مشري تقوم مشري خلقو جرګي په سلیت تکه او دا وخت چې زوی تسلیو کويستي او کګه خبره کوي یمنه دا څه خبره ده واده ور مو م نه پسو وین کشه وی معنا وخبر او د دین الله تعالی د یاد سره ادا کړو ورنه وګورو نو بچین دغه معلومه مې دویست نو دا قرآن باور دا نماز را دا را کړل دا قرآن نو ورنه خبره ترې مو سره وپللې نه قرآن ولوس نو باندې سخته سره کړل الله کتاب ځکه قرآن د پېترس سره برابر کتاب دی چې سره را کوئ چې ایمان راوړو چې کوم مقصد اغلار به زړه د زبګه دی خلق خلق وی له جره دا خلګې مان نه وی الله من نه انده راواله که څومره چې بحثول او دعوت کوي هغه مرحق لا پوري خپګان بنه کې کوم مخالفت کې هر څونه جرګې او مشورې او جلسې جوړې سنې کتابونه لیکلې کېږي خپګان بنای دا مخ کې کولونه کېدل ته د دبد کله مخ کې دلته یو څو جلسې جوړې سنې او د خپلنجي او د بحثول والا ودا چويواله زموږه حضرت کیسه چې زه دغه ټوله خلقه ګمراي شهدا دې دا یو لیډری چله کوي او ومنه بیان شوه ومنه جسته ستې چي نه شته داعت نما کے تراغ ہے چ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی فرقان کی ادا فرمائی جو کرالکہ جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ده ہر نبی کے مقابله میں مجرمانہ بھی الله عن ربك هذين هادی او نسیر خر و, و, و تبع هدایت کی اے پیغمبره او هغه مدد کی اگر کې په دې جانب مقابله کې هر څو مجرمانی هغه نمي دیګا کله یو دا و څنګه کی دا وجه دا چرتا د نه ده ابن انا لټو خبره ګمراوه چې کدی باڅول دنه داو شروع ده د یهودو د نسواراو د مشرکین او د اهل بدعو د باطل فرشتو نه دا دعوت مقصد نظر دې لری په ټولو غنويستمو منشه مسلماناش زکه پېت्रेटي جوړو د پېت्रेट دوالد د وای جنا حق چې کلواله دا غې سره ماتهشه او سوره نور کې چې الله مثال مصال <سؤال> ذکر کړ د الله نور السماوات داګه پاخه راځي نور علی النور د دې معنی دا ده چې دی انسان سره نور د پېت्रेट په لاندې پېت्रेटي جوړي پای چې الله ورنا چوي چې ایبن الله ته خالق شته ربم شته عظیم ذات مشته نو چې کله قران نو دن عربی کې نور هم لريش د فکرت رانا او د قران نور نه له نور شي ذرا نه غانې جام چې قران نه دی اوریدل یو رانا اوسره ده او چې کله او حدیث وساوو لري ذرا نه غانې جام شي دې پوهیږه ان دې وجه ښه شه ده په لموس ذرا نه غانې وي او عواموس ذرا نه وي کله چې ډوړه مؤمنانه ني تو قراد حدیثونه مسره ده او کتر ترونه مسره ده په دې شربه چې علی په ترته جوړي او دې امين په ترته جوړي دا خبره د عیوب واره غل کله مولا په خراب شوه هغه سمیت شوه نشته او کله امي خراب شوه ته لری کاوه نو فطرت دغه توای چې الله رب عزت بندې استعداد قابلیته چولی د الله رب العالمین د معرفته او د پیژاندلایي فطرت چې په دې باندې پیژاندل شي یو مثال به دا دایو ورکړو څنګه کتاب نه لولې چاپویا کړم نه لې ته که ته تری په دا غو نه تاسو تواګه چې چې او ښه شي مې دا تاسو ته وګه چې ته چاته لا کړې نه بزر وې دا به وایي سره دا نه چې ته یې ورکړې دا تاسو وکړه چې هلته زړه زاد دی نه کوښښ لوي له دې بل څه به توای دغه ټکی په هغه چا دا خپل تټرټ نه دا ته پوسټ یوږي دا لا چرته دي کوم ځای کې نه بد اشاره کې بارځي دا مون تعلیم چا نه ورکووله چې الله رب العالمین بارځي غواره استوا علرش د ټکی په هغه چا نه ورکووله په داغه په تټرټ دا خبر الله شولې چې الله بارځي دي د دې وجه نه یو متکلمو لو دا دا بیان کاوه چې الله پر بارځي کې دی او ربانه دې به چې سمیت لازمي بې طرف لازمي او جهات لازمي یو د دینه دانفسانات کده کی عبد المعادل جويني یو مولاو نه او کې هغه یو عالمه تفسیر بل شرایط دې راستا خدلل د بیان کښې نه سر زده وزایواله دي او ما تقولو فی الزورۃ التي فی قلوبنا څه څېف باندې هغه بدعت کې د هغه ترڅ په باره کې څه شي زموږ پر لوري کې الله چا ولیدا دا هر انسان چې دې دا غو ته دا کله کسان چې وایي الله ارزه کې لري کنه مې وایي مې چې الله باراله سوینې دي ځکه دا کنه ډېر خلک هم د پوسو کله چې ارزه کې لري اوبې د ځنګ غواړي اے الله تزم دا کار وکړه او د دې دې موږ نه کده د الله زکیده لیکن تکنه چې کېږي چې ډېر انې شي الله دشي چلونه کوي او دې رسرم چې بر اوخا تا د الله سے بره ملکات او شودا سوای پترت یو شان دې خبره به لرنګا دا دا خبره ولا او پترته جوړل دې کتره دغه توای چې الله رب العالمین دا زړه د حق <تصفيق> مطابق پیدا کوي د استعداد کې شو دي ما شوم سم استعداد دی چې وای الله بارای دي سجده ورنځ ته په زهن د برزي الله کتلېزي دا څه معنی دی کلم را نه لچی الله په دی زموږ کې نه دي از زهن کلم نه او نو په زهن دې څه ترې چې الله دې طرف کې دی د طرف ته او زړه برزي حق خبره د حق د دې تریب هر باطل دې تریب خلاف نو کتاب به بلی پیژنی چې ما شنه ته تاسو ورکا هغه له څنګه موافقه خبرې د ته وکی یو کله تکل شوکه چې هغه د ابتدا نه الله څنګه دا کړی ده په خبره نه پوي د چا چې وګونه نه نه هغه یو جبن نارضي نه په خطورځي نه ورډورځي نه عربي ژبه نه ورځه دا الله موږ نه تیات نه ای الله دنه موږ نه پیژني او نه رب پیژنه رحمانیس دنه ولا نه چ کو نه الله <سؤال> و کی به اشاره د کانون تاسو دا خبره ته ځندل شي چ کوه اس خبر حاغه د چې پکتریثه برابرې او پکتریث الله بندګانو د دې ورکړې چې پاګل نه پیژني دي کوم دا, دا, دا خبره خبر جا... چا ورکو درې چې الله باراله قران یې ولیدل نه دی ویل هدیث یې ولیدل نه دی ویل کله کوم یو دا ورکو درې الله مبرګه نه دا چا ورکو درې دا الله زړه کې شو سمبې د خبره تاسو په یانه شو سمبې په شوې کنه کوم شېنه تاسو دا تجربه ولای چا په کله هغه تش الله ورو خو د چ الله شته دا که تر ته دو الله سبحانه و تعالی د زړه ته جوړ کړي الله پی پی جنې اگر کړه بل نن مده نه ورزې د کینځه پی جنې او د الله په پی جنې دا غزمت پی جنې د دې ورنه کان خلک منځونه کوي ډېر کان اندی چې منځونه کوي منځ باندې پی منځ کوي لګي او سجدي الله ته د الله نه واري سکه الله رب العالمین معرفت د کثرت مطابق شنه نه نه کانو ده د الله رب العالمین معرفت واسب الکل نه وې عیب الله نه پیژاندل بلکې د داخل وجمن وجن او سیدی له غولو عیب یې معنی نه کوي لیکن یې ناګرانيږي کانه سره چې دی هغه هم الله پیژني ولې زکات الله کثرت له ورکړه او داسمی د رب مهرباني ته من باندې چمن له دې څخه تر تر راکړه ده به د الله پر رحمت باندې د چا ډیر پر اخړي ډیر الله پیژني معرفتي انجستحذر رب العالمین یبی دا چاله کتربل کمزور یبی به دیگه تفاوتون الله یاد کری دا عرب خلکو دا کتربل ډیر اعلى ده په نسبت دا عجمو باندې دا یمنین فطرت چې هغه ډیر چسته ان ایمان یمنین ایمان وی دا یمن نارغه له دې نه به څنګه فرمایدا کمال ده هیڅ جنولو په دې پټات کې ډیر کمال له په نسبت زمو داجمو ته دې هم نه او قسوت سختی او دا شی نه کې نه ډیر او دا رب العالمین خار ده الرحیم و العلیم دې په د دې د دوی الله سبحانه و تعالی په خپل وجود باندې پرانکه ډېر د علمي بیان کړی دا بهشه ډېروبت نه دا کړی دا امر فطري دی د دې دوی نه په ځنۍ کې عام انسانان چې دا غد الله قايل لي اگر ته کافر دي قل الله قايل لي لږ چې نه خليلي چې عبد رب العالمين قايلني لږ چې دای فطرت خراب شید يهود دا الله قايل لي الله مني نصارى دا الله قايل دي الله ان در کائل دي سکن کائل دي مشرکین کائل دي په دنیا کې هر قسم کافر چې کائل دي سیوا ده د هریونه د هری ورس او چین دي د الله رب العالمین کائل دي ولي کائل دي ځکه چې دي خپل پترط په شهواتو خراب کړي دي په قوايشاتو خراب کړي دي او په دنیا باندې خراب کړي دي شیطانان رغیدل دي د پترط خراب کړي دي صداغین چغین یو خالق ګرمنی، تغیم منی ورولای شيګه او ی دې کائنات ده پر خالق منی خو پنن د مادی بانی منی او ی ماده شته، ته به پنن منی منی. موږ هغه ته الله وایو، اغزاب الله ده، او وایو ته ماده وایي. پر موږ دا یو ځای شه، خالق منی خو د مادی پنن منی منی، ماده غیر عقل من شه ده، به عقل شه ده. چکهله محتاج ده، پدین منی منی، او موږ مسلمانانو د وقالو کې دا د الله عزوجل حق دی هغه علیم او حکیم دی مادي مادي نه دی هغه جدا ذات دی مخلوق دا ګوراوین قایم دی پترنت وایي چې یو ذات شپه د کونکو د کائنات د دې قایي کناوي او بلکې خپل د مؤسسه عبادت کې عبادت کوم کې خپل مؤسس د مذہب زکاسو د لن عبادت کوي خو د مرکز عبادت کوي لګي نخبر مشرعان مؤسس و مذرب عبادت انتی ده عبادت ما دن پاییی که دفع عبادت ما ده بدل کرده خراب کرده ده لیکن مشرق عبادت کی ده غیر اللہ کئی پکار داو جده ده اللہ کرده پترت خراب شرده ده دی دو وجنه دا پترت دیو کل کل جوڑی دا په اگا وقتی جوڑی گی ما مختی ہوئی لی چی دری اسباب برایشی پا اگا وقتی جوڑی یو چې کله دا کینی او حقو تبيان شي یو ځکه تکینه او متوجه کینه او چې ترګه متوجی شي رازدا تویان یو سود دی دینونو ته ویو داګه است ایمان را وړي چې کله دا خبره بالکل حق دی دا څنګه دي کوي ډیرو خلک به د سترګې سیمان نه وړاله چې درایو ته کله بیان شي حقو تبيان شي دهریو کومستان ایمان را وړي د حق د لایره دواجن دلمونیش الناس رغمت الله کې سکه ورشي مدي کومستان د بلې اقرې دی او ځنا په د الله ہدایت کوي او دا موږ پر تجربه وکړل او دا کتابونه کې موږ تر تجربه زموږ خبره دا چې د نړۍ خلک په دنائل او عقلیوبانه ځای ته حق به یښوي الله یې پتربته جوړ کړی پترته خراب کړو له خلک دې ته فاحت بینه له باندې جوش دیندا پترب جوړیږي په التجا الى الله باندې چې کله شوه دعا غواړي دیرا الله تزه ریګانې دی نه دا پترته میته سې التجا د دا چې جستمته داکي دا یل دا ده بل المصائب العظام العظيمه غټ مصیبت غټ مصیبت څنګه یوسه دهری ده یا مشرک ده لو دهری نه صبر دا الله نه مننه کوي غو الله بالله هغه بنده ورولم مصیبت نشي چې راځي نه په دې دغه سبب دا سبب او داسبب او دګرمي او یخني او دا وځو او چې کله غټ مصیبت راشي چې بالکل دا مسره د سبب هي دا دې د په دیور چې الله تعالی د غېږه پیدا کی او په دیو کې د د پکتره توا قصو بيد د الله مونږه جوړ شي چې هرک مصیبت کله په ده یو باندې راشه مل الله کی یو وا کای کلا زی ولما د سلیمان د سليمان الاشقر الق کتاب کې لیکل او یو ترى ځکه صدهری خلق ناش ناږه جز په ګرځې دوښه او جس کی طرف ورز دو جس کی طرف اوریز کی تا ویسے کو زیگن سہی بس سکھہ بت ریزہ کڑ بر اسمن انسان من دے بس اورو و سی نیوزی چلو درز وکی نبا زدا وطور دہ ہریو اللہ تہ چر کی چه اے اللہ چه تخلق دے عالم ای غربه ش تہ دا کارون کہ من خپل تترت نی تہ واپس شلو اگہ دہ ہریو چ هغه د مې سې بچنه لري کوله والا ده خوخه د سخه مې بېت کې دغه عادته شريک بي تراتيز کېږي قران دې دې اشاره ده ام من يجيب المستر اذا دعاه يسر مستر ده که سخته پریشان شي چې ټول باب ختم شي او د دې الله تره رب, رب العالمين د توجودي او کې پیدایشي د دهرين پیدایشي د مشرکون پیدایشي او د هر فاسق پیدایشي دغه وخت او پسې پتر تکي بي سره وېل د کثرت وشه مګر دې غږ مې سبد دواجنہ کې ترڅو اروپا کې شکي په دې دی د جولي او د دې مثال قران کې تاسو دا معلوم درته مشرکان حال مشرکان بغیر الله تعالی تاسو کوي یا باور راوړی چې یو کاټر راوړی دا چې دیواله کو چې کله په پاکستان کې کیناستره کی مصیبت به څه شته چې به راولې دیخوانه دیخوانه کېسته به داسې څه کېدل نه دې چو دی چولې نو دیو کې به دی وې چې اخلی شو یا الله د غربسګې نشي کوله وساس لیپی ترته په شو چې الله کا پکه شي تا شو یو الله غواړي په چې کله کړي تر نه به موږ غواړي الله کم شو کله رحمت کم شو مهرباني کم چې تا شو አልبه دي مدد غواړي بلې کې پرې دی አልته لکه څنګه چې الله ته متوجه کیږي اخلسو مخلصین لل دین دا فار خالص عبادت کوو یو داغنه مدد غواړي نه په کاردار چې پوښتې کوي تاسو ته مدد د دې دغه چې پسختموسي په تونه کې چې سړي باندې ډېر تکلیف راشي چې بل علاج وسره نه دی نتیوخه د انسان ته ترجوريږي به او ولاته دې الټجا په دکې د هریم به بلی وه کله الله ته متوجي او کافر متوجی او مشرک متوجی ادا په وخت د مرګ کې هم په دې فوز چې رازده زهنه او زم او بل عالم تروان دي وه هر سړي ایمان نه وړي اگر الله یې نه دی لیلې دلې الله دې دی وه هر دهرې ایمان را وړي او مشرقي مرالو کاپلي مرالو چې سبب بتلم او اصلي خبره دی ځکه مصيبت ته راغی د غټ مصايبو په وخت کې انسان اصلي په ترتوبس کی ما مقصد دا بیان هو چې د الله سبحانه و تعالی پختور وجود بڼه یو دین چې قائم کړ د فطرت العباد د بندگان فطرت دی ولې داسې زونه جوړ کړی دی داسې چې دا دی چې باغي بڼه خالق دی په یوه نه خلو د توجه واړی کلهغه توجه وکړه خپل خالق په ندالعول <سؤال> دليل جاء الدليل الفطري على معرفة الله عز و جل فطرت شده كل جوش ندالعول منكر كيجي نمشرك كيجي بانا كافر كيجي بانا داغسة بدي محبت داغسة بدي عجيزي بوطة كي داغسة انقياب بدي ركي پیدا كي داخل خبر بدي ركي پیدا كي توجه به بغواري نور دلعل ببعث باني درس كي انشاء الله طالع بيانو والله سبحانه وتعالى دي من وطاوستقل معرفة ركي نسب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقر